«Що нового вдома?» «Ваш молодший брат кинув у вашого середнього брата чашку з чаєм, а ваш середній брат за це надавав йому по вухах і заборонив спускатися до загального столу». О, «Як це все знайоме, Йоланто! Нічого нового не відбувається!» «Йоланто, я хочу тебе побачити ще раз».